Kita teman-teman ke dalam mulut kita Kita baca pukul-pukul Allah segar Muka <tik> surat 1.38 nah? Azran dan Yapa Allah Bismillahirrahmanirrahim Kenapa kena. nak Take 5 Aku semangat ni kita sampai dalam kan? Panak, panak. Selamat malam Azan dan Ipamah Azan Azan merupakan lafaz khusus Yang disyariahkan oleh Islam Untuk menyatakan Masuknya waktu sembahyang Pandu Dan untuk menyeru orang-orang Islam supaya Berkumpul mengerjakannya Am betul kan? Azal merupakan lafaz khusus Yang disyariatkan oleh Islam Untuk menyatakan Masuknya waktu Bukan menandakan Masuknya waktu Untuk menyatakan Menyatakan Masuknya waktu Bukan menandakan Masuknya waktu Bukan menentukan waktu masa waktu Yang menentukan masuk waktu tu Madari Tak dah? lah kan, sebenarnya yang menentukan masuknya waktu tu matahari matahari terbit, matahari terbenam matahari tergelincin, matahari satu bayang-bayang apa ni, bayang-bayang satu, satu saiz dua saiz itu yang menentukan masuknya waktu azan ni hanya untuk menyatakan bila dah masuk dia waktu baru azan dilawarkan untuk beritahu kan Haa, dah masuk waktu tapi kalau waktu azan macam ni azan zuhur 22 macamnya, dia azan zuhur 33 apa itu menentukan masuknya waktu? Ha? jadi alzan paham tu kan lah, alzan ni bukan ha? bukan menentukan masuknya waktu itu. kalau untuk alzan sebelum subuh se subuh setengah sebelum zuhur macam mana masuk waktu kalau dia alzan biasa biasa subuh ini satu satu je bla satu dia alzan apa kata itu menentukan masuknya waktu yang menentukan Masuknya waktu tu matahari Terlebih dah matahari kita berjalan panjang kan berlepas so, Azaz cuma untuk menyatakan saja bahawa Waktu dah masuk Itu yang pertama Faham betul kan Dengar-engar Azaz masuk suatu je suatu Masuk waktu je Azaz Tapi Azaz ni masuk waktu ni masuk waktu Pagi bulan puasa Dengar je orang, orang tu main-main kan Guru-guru Maghrib tak masuk pergi Dia sahaja dia buat lawak Degi Azaz orang, orang yang masuk waktu Makan Habis Azan bukan menentukan masanya waktu Hanya menyatakan saja Masa waktu itu ditentukan oleh matahari lagi. yang pertama. Yang kedua, untuk menyeru orang-orang Islam supaya berkumpul mengerjakannya. Panggil lah. Hayalas Salah. Kan Azan kan? Panggil, menyeru. Hayal. Marilah. Hayalas Salah, Hayalas Alam. Satu untuk hanya menyatakan sudah masa waktu dan juga yang kedua untuk memanggil orang supaya berkumpul untuk mengelilingi sembahyang. Dan ada ada maksud-maksud lain yang lagi untuk azan ni. Cina <tuh> si nampak baik Hukum azan. Azan disunatkan ketika hendak mendirikan sembahyang sama ada sembahyang tunai atau pada disunatkan ha, juga situlah highlight itu sunat kita kena hendak hendikan sembahyang sama ada sembahyang punah atau harap tak, tak je lah sunat dengan bahagian paling menda yang kita kena selalu highlight kita ambil perhatian tu sepuluh hafaz sunat haram makroh wajib batal sah mubah ada hajib kita kena peka kita kena highlight sepuluh hajib bahagian bekal ni tahu hukum tahu yang akan mengerjakan hukum dan cara mengerjakan hukum itu tiga penting dalam keadaan yang kena-kena-kena ambil perhatian hukum dia apa? orang yang mengerjakan hukum tersebut, nanti berbeza semayang wajib tapi orang yang hate tau, harap semayang wajib, semua wajib ada semayang wajib tapi orang yang mengerjakan hukum pula, macam ni pula oh, orang, yang, orang yang akib Islam pada belakang, suci semua cukup syarat jadi pun hayarab al-dinoh harab Orang yang mengerjakan hukum apa sebelum yang ketiga cara melaksanakan hukum sama saja orang-orang orang hadir buat sembahyang parangan siapa perlu buat durangan macam cara menunaikan hukum beige dia nyatakan tiga benda penting ni nak tahu hukum apa yang akan mengerjakan hukum, hukum itu nanti macam mana dan juga cara melaksanakan macam mana jadi sufekah tiga pun jenis lah. jadi kalau ada perkataan lafaz-lafaz hukum itu highlight ke itulah jadi sunat adalah disinangkan ketika nak menerikan semayang sama ada sunat dan padak padak oh, pun disinangkan azan habis yang pun yang menih sunat dan ada azan tapi azan hanya sekadar tu diri dia lah, tak perlu nak mengewa. Ha, nanti nanti azan untuk qada ni tak perlu berang, <tuk> orang sewa opening mari. ini ya. Ah, oren kan, kan dia ribu azan. Hanya sekadar untuk diri ni ya kagak. Tu macam aku macam setiap kali ah nanti pembaca tu. setiap hari nak qada tu azan. Jadi setiap waktu azan tu Hanya sekali tapi Ahmad tu nanti bagi setiap Ya. Satu waktu macam kita nak kawasak Macamnya kita nak kawasak tiga waktu lah misalnya Sekali je Azal Tapi tiga sama Tapi kalau kita nak nanti Waktu pagi Azal lah, sekali Tapi waktu petang lah nak kawasak Jadi Azal lah waktu kerja je Tapi Azal ingat kan eh. Azal ni tu di sini je eh, nampu, Jangan pakai main tu Tapi <laughs> <Lalu, laughs> orang pening lah Ini, waktu aku pula Ammahi hayya ala solatul qola Oh qola Jika sebenarnya pada satu waktu satu badan bahagian, dan juga setiap semayam amatlah penting uh, Ia adalah sunnah muakkad an kifayah setiap satu kumpulan Tuntutan sunatnya terlaksana Walaupun tidak dilakukan Oleh semua ahli kumpulan tersebut Seorang buat ya, Satu kampung tu seorang adhan hadah, ke, ke, ke, Juga tak sebutan Sunat Padahal sebut. Sunat muhakkad Alal kifaya Jadi Sunat muhakkad maknanya sunat yang juntut Tapi dia alal kifaya Seorang buat Tersebut semua sebab orang-orang mu'akkad nanti orang-orang kata so, sunan mu'akkad ni sunan yang dituntut kalau kita tak di, tidak menudihkan sunan mu'akkad maknanya ada kemungkinan tidak kamu dapat syamah nadirin dalam masyarakat memang tak dapat dalam sunan ni kalau kita tak buat tak buat apa kan dalam istilah di sudah Dilakukan dapat pahala kalau tidak dikerjakan tak, tak dosa tapi dari masa masyarakat dari segi hikmah ni Orang-orang kata siapa yang tidak menerikan Selama-selama'kat ni kemungkinan Dia sukar atau susah untuk dapat syafaat Nabi ni Akibat dia, negara tu nak mu'akkat Tapi itu mu'akkat Yang alal-ain Yang setiap orang Tapi kalau alal-lifayah Maknanya meja Garam-garam kami tu korang semua orang buat Jadi tak payah Jadi satu orang tu dah dah azan, sejutan tu Dugun lah Sama macam apa lah Bagi individu pula yang merupakan sunat ain ha, Kalau kan dia surang Dengan semayang macam ni kan Pada sunat diperolehi apabila dia, dia melakukannya Dan juga merupakan Satu perkara yang sangat penting Dalam menjahirkan siap-siap dia surang Dengan semayang, tak ada orang lain Maka Sunat air nak bagi dia Sunat air, kalau dia buat dia lepas malam dan orang lain tiba-tiba datang Selepas tu datang pulak pula yang lain tiba-tiba Dia pun nak sama-sama seorang nah, di Sunat lain untuk diri pulak Soalnya kalau Memang dah diajarlah nanti satu waktu tu lah Dia boleh Baiknya, dia nak try lah. Ini lebih kepada sunat kodok dia lah Orang nak mengamal kan Sunat kodok Satu so, dia... orang datang semua, Dia sama -sama nak sunat kodok dia ya. Tapi dia amat semua yang Lagi tiba-tiba ada orang lain pulak datang Dia pun sama-sama nak sunat kodok tapi dia suang juga. dia dia sunatkan antara ni Sama Itu diri dia lah, bukan Sepangg dia lah Tahu tak anda Ain, sunat Ain yang sunat Dibayah Ain itu setiap individu, kalau Fartu Ain, setiap individu tu Fartu Kalau Fartu Dibayah, dalam satu kumpulan, satu kelompok, satu kampung Dah ada sebagainya yang buat, yang lain Betul kewajiban sama juga sunat Sunat ini setiap Setiap Individu tu Disunatkan untuk buat benda tu? Kalau so, sunat itu bayar, Kalau ada seorang saja buat Dah cukup macam azan Azan tu sendiri lagi bayar Satu kampung tu Kalau satu orang dah ajar Maka tuntutan sunat tu buka lah Tak perlu Nanti semua orang bergabung Aku pun ada Sunat nak lakukan sunat Yang lain lagi 10 orang ajar Sesuatu so, dia orang Kalau dah ajar cukup Untuk membuat diri Tapi kalau individu Dia sunat bayar Seorang-seorang Berhenti dekat RMH Tak ada orang Kebetulan Dia dua orang je Tunggu-tunggu tak ada orang Hanya dia azan Curi dia Dia kamar dia semayang Tiba-tiba Dapat -tiba, dia pun pergi Datang seorang lagi pula Dia pun tengok tak ada orang tanya Dia boleh Dia pun azan ni Curi dia Lepas tu dia kamar dia semayang ha, Dia boleh Nampak Kalau dia tengok Eh masalah banyak kali azan ni Tapi dia azan tu bukan untuk kelompok Dia azan tadi untuk Curi dia Susunan aih. Haa. Tak faham kan ni Seneng lah tak apa? Tak faham Faham kan eh? Dan Azam merupakan syiar. Lepas tu kalau Nabi perintahkan Pasukan hubungan sendera Nak pergi perang Nabi kata masuk kampung tu jangan serang tu Tengok ada azan tak ada azan ada azan kamu Baru, pergi Jumpa dulu Beritahu kan, tak ada masalah apa ini. Tak ada, aduh, tak ada Tak nak, baik, pergi lah Tak nak Tiga hari, terima kasih Tiga hari Tunggu dalil di syariah kan dalil di syariah al-hazan al-quran dan as-sunnah Al dalil al-quran di mana Allah SWT. wa taala yadhunu liyalis salati min ila zikrillah wa al-bayn al-rikamul isfiru untuk mengenangkan sembahyang pada hari Jumaat, maklumkan segeralah mengingati Allah dan tinggalkanlah jual beli Jumaat Shubala. Dan daripada Asy-Sunnah, shalatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iza hadrati salatu wal jazin lakum, ahaqum, wal yamakum, Sekiranya tiba waktu sembahyang. Maka salah seorang daripada kamu Hendaklah melaunkan azan Dan orang yang paling tua di kalangan kamu Hendaklah menjadi imam Terpada kamu Buhai imam muslim Ok fokus kita kat sini Itulah lambat Nudia Nudia tu KM Nudia Nudia apa Nudia Hmm. hmm. maful ke apa? Mabni majhul. Awak jadi. Ha? Mabni majhul izalo dia kegnya dilaungkan, diseru. Bila solat ke bayang mana PP seru tu ada? Katakanlah dia punya perbedaan. Kalau yang tu jelangkan fa'ul azim, jelang habis dia tu silah lafaz azin Semua nama macam segala, fa'ul Uh, Walyu'ammakum asubarakum ha, Ini kan Ini bahasa dia Dari cik pun saja nak Tak ada orang tampal Dekat pijik Pujung mula dia Walyu'ammakum asubarakum Dan arah orang tua yang tua jadi imam Budak-budak jadi -budak imam ha, Tak hadis Bukhari ni Jadi dia memarah Kalau budak-budak jadi -budak imam Sudah Hadis tu sahaja Bukhari Takut Ya kan? Ya kan? Ha. Hadis awal yang boleh yang zaman Nabi dulu oh, yang dilimah siapa? Undur. Ini bukan Uda, ini cuma. Ya kan? Itu Ha? Ha? Jadi lagi banyak lagi hadis-hadis yang lain. Yang menyatakan Orang yang Afzal Apapun yang setakatnya Menjadi imam tu banyak Jadi di dalam Menentukan sesuatu tu Kita bukan hanya dapat satu hadis ha, tu. Nabi kata Umbu jadi imam Itu pun Konak-konak bagi khutuah Hadis Suhaib Alah asyik. Buka tu kita puhari Buka pun tengok Senang buka kita pekar Kan Mungkin sesuai nanti hadis-hadis tentang siapa yang lebih afdahl dari imam dikumpulkan ulama' macam-macam dia suruh puluh hadis dari situ lah utama pilih yang dua ni pun termasukkan tapi akhirnya ada yang berkategori yang seterusnya bukan yang ada tu dia ada nanti hadis-hadis lain yang, yang nabi menyuruh orang tu jadi imam menyeronkati abdahl tu siapa ada lagi nanti faktor-faktor yang lain yang lebih yang sepatutnya ada pada orang tu Yang patut dia jadi imam Walaupun dia budak-budak sebenarnya Walaupun dia muda Cepat Nanti, Nanti bak, bak, bak imam ni, okay. Nak-nak Sebab lebih, -lebih sikit masuk ke jalan Ok Pemulangan disyariahkan azan Azan telah di disyariahkan pada tahun pertama hijrah Pada tahun pertama hijrah Nanti hmm. hijrah ke Madinah tamu-tamu itu dah diserahkan azan. Semayang, semayang sebelum tu dah, dah lah. tidak diserahkan lah tu Al Bukhari dan Muslim telah meringkaskan daripada Ibn Nu'aim radhiyallahu anhu katanya, ketika orang-orang Islam datang ke Madinah, mereka berkumpul dan menunggu untuk mengerjakan semayang. Ketika itu tidak ada orang yang menyeru Ataupun melaungkan azan untuk menunaikannya. Pada satu hari mereka berbincang mengenainya. Berkatalah sebagian dari mereka gunakan loceng seperti loceng orang masyarakat ni Sebagian yang lain berkata gunakan ceropong Seperti tanduk trompat lah tiup ni. Yang digunakan oleh orang Yahudi Sempa orang tu kan tiuk kan Lalu Umar Azhar berkata Mengapa kamu tidak menyuruh seorang bangon menyeru untuk menyuruh semayang Lalu Rasulullah SAW berserta, Wahai Bilal, bangun dan serulah untuk sembahyang Eh ya, banyak ni hadis Buka dalam muslih tu Dua hari dalam muslih Cek palis ya, banyak kali, hadis je nanti ada seorang tu sahabat tu Dia mimpi Ya Dalam mimpi tu Panjanglah mimpi dia, bawa ceng lah semua lah. Tapi dia diajar okay. dia seorang pula Supaya, kenapa? Nama tak sejati kau kau meniru kalimat-kalimat ni Akhirnya dia terbangun dari tidur dia mimpi itu dia pergi jumpa di Nabi, dia rasa dia mimpi sekian ada orang ajar dia lafazat. Akhirnya pada masa yang sama beberapa orang sahabatnya lain juga ingin dapat mimpi yang sama. Akhirnya diutuskanlah oleh orang bahawa itulah yang kena dipakai untuk memanggil orang supaya Nafazandzan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar empat kali. Ashhadu alla ilaha illallah Ashhadu alla ilaha illallah dua kali Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah Jadi yang betul tanwin bertemu dengan ra Hmm Jadi Hmm Tanwin bertemu dengan ra tudaham ila hunna jadi Muhammadan Rasulullah Bukan Ini Banyak orang dia Terkeliru La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Tapi kalau Ashadu so, an la ilaha illallah Ashadu an la muhammadar Rasulullah Sebab apa? Kenapa yang tadi Dur yang ni Dar? Mana alih-alih namun ni? Ha? Afafah? Kenapa la ilaha illallah muhammadur rasulullah Tetapi ashadu an la ilaha illallah Wa asyhadu anna muhammadan Kata kata rasulullah Itu kurul hiddah Ada apa-apa? Muhammadur rasulullah muhammad adalah Muntada', muntada yalan, Yang raja adalah Rafah Ditandakan dengan Allah muhammad. Muhammadan adalah isim inna Isim inna adalah Nasr Ditandakan dengan Fatah Ingat, ramai mati. Tanya yang di depan <tik> ada Rasulullah Muhammad adalah mubtada ataupun subjek. Rasulullah khabar ataupun predikat. Mubtada adalah jenis yang raf'i adalah rafa' ditandakan dengan dhammah. Jadi Muhammadun. Wadi ismu kha. Kemudian ini anna Muhammadan. Muhammadan adalah isim inna, inna, Jadi bagi isim inna, i'rab ya dia adalah nasab dibandingkan dengan, dengan fathah. Jadi anna Muhammadan Rasulullah adalah dimenye apa ni khobar inna. Dibandingkan dengan apa ni rafa', ada yang rafa' dibandingkan dengan dhamma Rasulullah. Hmm. Ingat sangat ramai eh dia lagi teori tapi dia kipas pun kena betul kan dia ada sengawak azad an anna muhammadur rasulullah tak apa ada, ada sengawak azad aku kenal dengar lah aku pernah dengar ke tak tahu macam mana dia azad asyadu anna muhammadur rasulullah adalah lah Muhammadan. kalau ada anna kena muhammadar saya pun nanti kalau nak-nak-nak-nak berkacahur ke, nak beri kajian Ash'adu la ilaha illallah wa ash'adu anna muhammadur rasulullah Nampak dengar kan? Jair Ash'adu anna muhammadur rasulullah Tapi kalau la ilaha illallah muhammadur rasulullah Kenapa? Kenapa dia? Dekat perhatikan betul-betul nanti kan? Tak nak, nanti kau benda kat mana. Ini Anna Muhammadur. Tak tahu ustaz siapa macam mana. Dutih lah dia. Ini kalau kan, kan, benar-benar yang ramai, cik ni yang rasa tak ustaz, memang tak? tak ada orang, orang yang boleh ambil-ambil buat. Ambil Beja tu. Muhammadur Rasulullah. Yang ni, Anna Muhammadar. Muhammadar atau Muhammadar, Muhammadar Rasulullah. Yang tu, hmm? alla kan ada yang asyadu an la ila Allah kan? Kan ada yang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 Dari segi sebutan tak apalah apabila suluh hukum tajwid. Lah. Dari Segi sebutan ah an la kan tulisan pun tu nampak an la illallah. Tapi bila kita baca secara tajwid asyhadu allahi la ilaha illallah ilah min ma kildu munghannam. Ihram bila wunnah. Masuk longo bila apa masukkan? Masuk dalam lam. Kan ihram bila ihram bila wunnah bersifat kamil. Tam. Salah pasal <laughs> Jadi Aziz pun penting Nahu penting, gajah penting, semua penting Semua ada kata kan, ilmu no, agama ni Berkait dengan selama lain lah. Satu, Dalam Aziz ni hmm? Kenapa dia berkait Bancang ha Tentang harakat Tentang harakat Dalam Azizah nanti Jadi dia ada harakat di Dalam Tajwid, dia ada harakat di Dalam Fokak Allah Allahu Akbar takbir tu ihram tu boleh dipanjangkan Sepanjang 14 harakat. Dalam tajud ada. Dalam <tuk> tajud paling paling panjang 6 harakat saja mad harfi sukun kalau yang tu yang mad lazim filmi musaqqal yang wajib tu Ah itu 6 harakat yang paling panjang. Tak ada 14. Tapi dalam ikrar Allahu Akbar ketika takbir ihram tu 14 harakat Jadi tak ada alasan nak bagi orang yang waswas ke susah niat tu. 14 harkat silakan Allahu Akbar. Niatlah, pertakle niat dia lah. waktu dulu tak tahu lah. Kemudian tiba masanya nak solat. 14 harakat. Dalam tajwid, nanti dia beza tajwid punya hukum lain, fikah punya hukum lain, tasawuf punya hukum pun lain-lain. Itu kan? kena dengar azan, orang azan panjang kan. Jadi zaman ni, nanti kita boleh sampai pabar lagi. Nanti dengan kiraan, nanti lagi lain. Kiraan itu, itu saya dah Kemudian, hanya al-solat, hanya solat dua kali, hanya al-falah, hanya al-falah dua kali. Allahu akbar, Allahu akbar, dua kali, la idah, insya Allah sekali. Terima kasih. 1, 2, 3, 4 6, 8 7, 12 14 15 15 15 15 15 15 15 Dan seorang beker tanya ada berapa lafaz azal dalam azal 5 Ada berapa lafaz dalam yaqamah Hmm. Ya, sah nini. Balamulah. Hmm. Sepelas. Kamal dibuang, dibuang dua lawan besar. Kemudian satu asyado, satu saya nama Muhammad saya enam lagi buang. Eh, dah empat kan buang. Ayah solat sekali, ayah. Wala balas sekali. Dan enam dah buang. Kan? Eh. Satu tambah pada kamu solat tinggal 4. Buang 4. Ingat kan? Allahu akbar Allahu akbar. ada yang lain. Apa boleh? Selesai. allah Tabarakallah, laa ilaaha illallah, innaa wa'dallah, biasa Zohor sampai Isyak 15. Nafas tamat Sebelas Lepas azan subuh 17, 17. tambah lagi 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menyandang 2 kali Ingat tu Soalan biasa keluar Tak dapat jawab ni okay. Ayah ayah Lepas azan berapa? Ok 17 subuh 15 biasa Zuhur Azan maghrib kereh Kalau tamat 11 Sebab nanti berbeza Muala Hanafi kamat dia ya. Banyak Muala Hanafi kamat dia Jalan muleh malam lain nanti boleh juga macam anak ahliki dan hamba. Sajalah. Baiklah. Lafaz ini disebut selepas menyebut hayya 'alan falah yang kedua. Maknanya assalatu khairun minallahi wa mudid tahwid. Yang hayya lafal khad. Tasbih, ta, ta, waw alif ba. Eh, waw ya ba. Tasbih. Apa tu? Sama-sama Siapa Syukran. Tafrib Haa Sulasi mazid, Rubai Dikur wajan Tawwabai sawwibu taswiban ha. Dia masuk habis menahu tu Itulah ganda ni nak tahu Tawjalah huzrah Tawwabai Dikur wajan yufa'idu taf'ilan Jadi tawa wa yasawibu tahriban jadi sulasi masjid dubai ikut rajan fahla mana pasal yang ni. So, dia bagi namanya okey tu itu lepas uh, aspada to ko bila nama tu dipanggil tasrif kalau namanya memang ceralah tasrif tu dia tasrif tu oh tasrif aspada to ko bila Mesti okay. eh, dia-mesti lah Fika nak kenapa lah belajar ni, Mu, mesti, Orang belajar ni Orang belajar ni kau belajar tu apa yang berdapat Orang lah. belajar Ada perbezaan lah sebelum belajar Dan suka belajar lah Teori dan praktikal lah dua, -dua, -dua, -dua. Dan bila? Sasawah lah Syarat-syarat sah azan Ok cukup Ok Ada berapa tu? Cukup Okay, okay, eh? Yang pertama islam Tidak sah azam ada orang kafir kerana mereka Tidak ada kelayakan untuk melakukan ibadah Ini Senang paham eh? Yang kedua memayis Tidak sah azam ada kanak-kanak yang belum Memayis kerana mereka tidak ada Kelayakan untuk melakukan ibadah Dan juga tidak boleh mestikan waktu-waktu sembahyang yang betul ha, Memayis Sebab apa Haa Hah, kemari, cipan rum, cipan air, hah, umplah mana? Sulasi, ya, ya, ya. Majid cipan air, mui yaza, mui yizutang yizan, mui yizan, wahua, Sampai Ingat Apa lagi Sampai Atau apa Bagaimana <laughs> Bagi itu isi point Beli Kita kereta Kitab dia Kita dia <laughs> Sama kan Pancing je Panting <laughs> mulai-mulai Okey Memai Sebenarnya Isi point Orang yang boleh membezakan Mayiz azar tu membezakan Jadi memayiz Maksudnya orang yang boleh membezakan Jadi kalau yang belum memayiz Yang boleh membezakan Tidak cukup syarat untuk menjadi muazzin Kemudian yang ketiga lelaki Tidak sah azan seorang perempuan Untuk jemaah lelaki Sebagaimana tidak sah dia menjadi imam Kepada kaum lelaki tidak sah Azan Seorang perempuan Untuk jemaah lelaki Jadi kalau untuk jemaah perempuan Boleh? Boleh hmm? Boleh? Boleh? boleh? Perempuan Azan kan? Boleh? Untuk perempuan saja Ikut dalam juiz yang ni Maksudkan boleh Boleh eh? Tapi kita boleh, hmm? eh, boleh kan? Eh? Tengah ada dekat <laughs> Tak boleh tak boleh Tak tak tahu hmm. ya, Tak tahu ya, yang tak katakan ha, Kenapa boleh ha, Dari buku ni ya, Mahfum ya. mohtalafah daripada segmen ni kata Tidak sah azan seorang perempuan Untuk jemaah lelaki Ialah fayyid macam tu Kalau dia tak bagi fayyid maknanya dia kata tidak sah azan seorang perempuan Titik Maksudnya Mutlak berarti dulu tak boleh Tapi bila ada Khayyid, dia jadi muqayyad Ini masuk Bapak, susut bekas lah Lawan ni muqayyad, mutlak, mutlak ni umum Tidak sah azan Seorang perempuan, penting berarti Untuk dia, untuk lelaki ni tak sah Tapi kalau muqayyad Dia beri muqayyad, batasan Tidak sah azan seorang perempuan Untuk jemaah lelaki. Sebagaimana tidak sah dia menjadi imam Kepada kaum kawan lelaki Ini kias Berarti sah sah perempuan perempuan jadi imam untuk perempuan Sah Jadi sah juga azan perempuan untuk Perempuan Yang kata tak sah dia tak balasan ah, Itu nanti kalau ada lelaki Ajin Abi tetapi hukum ni bukan tidak sah, hukum ni nanti sah tetapi makroh perempuan Azaz sama dia cukup untuk dia sama dia dengar. jangan nanti sampai terdengar oleh lelaki ajil nabi hukum ni makroh sama dengan imam perempuan imam perempuan ketika solat maghrib isyak dengan subuh imam perempuan dengan perempuan dia boleh membaca surah dan batian membuat tetapi kalau ada lelaki ajil nabi di kawasan yang berdekatan maka inilah dia memperlahankan suara dia. Kalau didengar oleh laki akademik tu hukum dia makro tetapi tetap sah imam ni sama dia dengan azan. Yang kebat melafazkan kalimah-kalimah azan dengan tertib sebenarnya. kan la shalah, Allahu akbar, Allahu akbar. tak boleh. Syarat yang mesti Mesti kena tertik Melapaskan kalimah-kalimah azan dengan tertik Kerana mengikut apa yang telah disebut oleh Rasulullah SAW Juga kerana melapaskan lapas azan secara tidak tertik Boleh dianggap mempermainkan ibadat azan Dan boleh mencacatkan seruan azan ketika dilawangkan Ok, kalau dia tersilap terlupa macam ni kan Hmm, hmm diulang dari mula ke diulang daripada yang salah tadi dalil hikazah orang tu dia tengah azan tiba-tiba dia terleka terlalai dia kan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar was sala Allahu Akbar was sala ya Allah hayya la salah celah nama mulut dia hayya la salah Aku tak percaya ulang-ulang bang Apakah perlu diulang dari mula atau Tiba-tiba buat peta balik Saya dah lupa nama-nama Tiba-tiba Terima kasih balik Udah mula Bikin lah Ilang balik Udah mula Kalau yang sepuluh tu tak kisah tinggal asal-asal perumena Dia boleh Sabung yang belakang Saya asal-asal perumena Saya tertinggalan Tapi boleh Di Lepas habis itu boleh sambung untuk lagi lain tu. Ni ni dekatlah ha, tak bawah ana. Ha, dan tinggal masalah kalau faru minanau, kalau subuh. Nak ulang balik dia atau just terlafaskan taswib hmm. dia. Oh ana. Balik rumah dia. Tak sempat tunggu. Ke rumah, carilah eh. dekat Google engkau Kemudian berturut-turut antara kalimah-kalimahnya. Ini bermakna tidak boleh terpisah lama antara satu kalimah dengan kalimah berikutnya. <tuh> Allahul ya? ya Allahul Allahillahillulul. Di mana semua ini? Tidak boleh. Jika nak ulamul, jika nak berturut-turut, mula. Yang kena meninggikan suara sekiranya azan tersebut untuk jemaah. Sekiranya untuk individu, maka sunat ditinggikan suara di masjid yang tidak ada jemaah di dalamnya. Dan direndahkan suara sekiranya azan tersebut dalam dalam masjid yang ada jemaah agar mereka yang mendengarnya tidak menyangka bahawa telah masuk kesembayaran yang berikutnya. Haa, ah, hanya sekadar untuk iji kita. Tapi kalau untuk ah, azan waktu yang terampung... Ah. Sejauh mana suara azan itu didengar oleh makhluk-makhluk Allah, batu, daun, sebagainya, semuanya akan memuangkan pempunan. Itu orang yang agak mesyu. Ha, ini pelbagai azan. Salah. astaga lagi, siap-siap. Al-Bukhari telah meraihkan kepada Nabi SAW, telah berkata kepada Al-Bukhari, Al Sesemuanya aku melihat kamu suka mengembala kambing dan suka pada kawasan padang belantara, tempat yang jauh. Oleh itu bila kamu berada di tempat pemeliharaan kambing atau di padang pasir yang luas maka laungkanlah azan untuk sembahyang Angkatlah suara kamu ketika suara sunuan tersebut sesungguhnya jin manusia dan segala benda yang mendengar sayup suara orang yang azan akan menjadi saksi kepadanya pada hari kiamat Judebanlah kadang-kadang bagi jemaah perempuan mereka tidak sunat melakukan azan kerana Dibimbangi berlaku fitnah Mereka hanya disunatkan Ikamah untuk menyedarkan Mereka yang hadir supaya Bangkit bagi mendirikan semayang Kerana pada ikamah Tidak ditinggikan suara seperti azan Tak disunatkan azan Tapi kalau dia azan juga hmm? Hmm? Tak dapat apa-apa ya? Tapi kalau dia azan tu nanti Terdengar oleh lelaki makro Jadi perempuan tidak disunatkan melakukan azan Kerana dibimbangi berlaku fitnah Kalau tidak dibimbangi berlaku fitnah Di hmm? ah. sini pun ada muqayyad kerana dibimbangi berlaku ketanah jadi kalau kimia sekalipun tidak dibimbangi berlaku ketanah ketanah ah ah tak sunat ke siapa kata sunat siapa kata ternak. tak sunat walaupun tak ada sunat <tuh>. ali pergi rumah cari saya, <tuh>. saya pun tayalah Mereka hanya disunakan ikhama Yang ketujuh masuk waktu Sabtu SAW Apabila tiba waktu sembahyang Maka azanlah salah seorang daripada kamu Jadi kalau walaupun satu minit Belum masuk waktu Dia dah azan Maka dia kena azan balik nanti Kalau dah azan walaupun satu minit Awal Maka dia kena berhenti azan balik ketika masuk waktu Ulang balik dari jam mula Walaupun 30 saat sebelum masa so waktu, jadi betul betul tepat waktu, berbisket aku ada tiga tahun, dua tiga mana, tapi jangan sebelum, jadi nanya nanti kalau up maghrib, nanti hmm, tak terus, kalau lah ramadan lagi lah. kalau bulan, kalau bulan buka ramadan lah, mungkin pos-pos posisi pos-pos posisi wajib halim hazal dan sebagainya, betul, jadi perlu tepat waktu, dan mungkin orang di dengar azan dia, terus, ayat, ada orang tu dia nak cepat. Yang nak naik bahasa Nak nyalankan kan Demikian ajal Terus dia semayang Tak perlu tunggu ajal Nabi Allah Terus dia nak cepat Rupa-rupanya orang tu ajal 5 minit sebelum masuk waktu ha, Ini semayang dia pun tak tak Jadi muazzin ni adalah amanah Nabi ha, muazzin pun Orang yang amanah Betul-betul menjaga waktu Dia tak boleh Azal awal Walaupun 1 minit Sebelum masa waktu Pasti dia betul-betul Masa -betul, waktu Semayang amanah Semayang tidak berlaku kecuali dengan masuk waktunya Dan azan dilakukan untuk mengumumkan masuknya waktu Oleh itu, ulama persepakat mengadakan tidak sah azan sebelum masuk waktu Kecuali pada semayang subuh Ia diharuskan diazankan pada separuh malam Sebagai so, mana yang akan dinyatakan dalam tajuk sunat-sunat azan nah, Nanti dia ada nanti, buku 4 azan so, azan pun berlaku Jadi, Dia nanti dikincangkan lah sunat-sunat azan Allah, Allah Percoran, so, takkan tu Hmm. Kalau kita pergi RNA Kita nak melakukan grup kita saja Adhan, bukan itu, itu itu itu itu. Masa kamu ada asar mutan dalam amino. Anda tu civilization. Macam macam ada ni, angsa dia, dia je Tak perlu dah. Ukuran jiwanya, mana? Masih ada nukben buat macam macam. Masih waktu tu. Bapa Allah mubarak, Bapa Allah mubarak, Tuhan Allah, Tuhan Allah mubarak. Boleh? Tidak. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Kalau tak, jarang orang buat Ada orang buat Itu jarang orang buat Tengok kadang, -kadang kalau penuh orang sana sini-sana ni ya. Dia biasanya kita sampai-sampai kita Azam Azam bukan Azam tu lah kan? Azam tu kita je Tapi tamat. Tapi kalau Azam di beruk ni, ada beruk tu Ada orang lain ada, kat sini kat ya. sini Mungkin opening lah, apa pula Kan ni kasihan ada diri yang lebih tahu Kalau kita dalam masjid, Orang so, lah, hanya kita dengan lampirannya. Eh? Oh, Tapi bang aku juga. Tapi kalau hanya kita uh, saja, mungkinlah. So, okay. Tak ada online meeting kan, video-video. Macam luasnya. Walaulah, tak tinggal sampai nak kan? kecik sangat area runan. Kecik eh kalau kita sen seluruh pun orang dengar kan, nanti kan oh, kening, eh? orang pening. Oh satu. Jadi pula confused. Kenapa dekat? Sapi jarang buat. Jarang orang betul sama Buat lah, apa nak bala? Saya lepas tu, buatkan bila sepuluhnya dia tu lah, Ah, tu sembunyikan. dia sana macam tu kan? Nak azan lagi kan, panjang lah waktu nak ambil. Tak nak eh? Dia berlaku ni, yang sunat adalah nanti kita datang masjid tu, kita buat an al surau tu, grup-grup kita je nak Dan azan apa pun tadi. Lepas kita, azan surau lagi untuk kita-kita je, pergi sunat eh? Ha. Jadi buat selalu buat. Kalau guru-guru saya datang ke jemaah haji nanti tak sampai jengga, dapat sampai masjid, puas saya. Asyik. Dia azan satu azan, saya sama ikut. Itu bagusnya. Alah ni nak ke pahala dapat bagi orang ajaran. Datang yang mendengar azan pun nanti ada pasal dia, dia menjawab azan kan. Jawab azan tu orang sebenarnya ya itu dia namakan masjid india dari India, dari Pakistan ke kemarungan dan wilayah Pakistan. Ah, ha. diamme di hujung utara Pakistan ha. ya. Itu sesuatu khusus untuk madah akhirah. Dia akan azan asar lambat. Ini berapa lambat dia? Azan sangat lambat. Begitulah tak jarum Azan qulalah 5.30 ah. 5.30 wadah. Dia ada orang so macam. Dia punya waktu antara masuk ketika terjadinya dua bayang-bayang. Azan akhir ni Kawan Imah Mu'anifah masuknya waktu ketiga, bayang-bayang jadi dua. Kita kan masuknya waktu asal ketiga bayang-bayang jadi satu. Dan bayang-bayang dua itu berakhirnya waktu ikhtiar. Tapi bagi mazalan Nabi, masuknya waktu asal itu ketiga bayang-bayang jadi dua. Itu menurut Imam Mu'anifah. Tapi Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad, anak murid dia, pun kata kaun yang lebih lebih selahir tu yang sama dengan macam ni, satu yang maya tapi mereka dalam ibadah mereka menghormati mendapat Imam Abu Nifah dia pakai kaun menurut kesahiran tu lebih selahir mendapat Imam Abu yang dengan Muhammad lah, anak murid Imam Abu Nifah tapi mereka memayangkan ibadah tu mengambil awal, fatwa Imam Abu Nifah ibadah di dalam manti muamalah, dalam syara, dalam hukuman banyak ambil Yang Muhammad yang Imam Abu sudah dia azan nanti mungkin setengah selama-lamanya dia dapat masuk waktu dia masuk mazhab Hanafi tapi insya-Allah kalau kalau mungkinlah orang yang first time kat situ dan jahil mungkin tak tahulah tapi mengelirukan dia tu pun tak sampai mengelirukan dia tu ke yang yang yang membatalkan nama sebagainya. Yang mengalami dikatakan nanti kalau azan sebelum ini selepas Selepas dia selepas dah masuklah. Waktu jadi, bagi syabhi, ya, hari hari dia pergi mazhab syafi'i Tapi dia azan Untuk mazhab dia dia tak masuk waktu tu Jadi nama-nama yang orang kalau ada di situ yang dia di situ Maha menarik oh ini mazhab akhili ada. Kalau yang mungkin dia jahir atau pesan Mungkin dia akan pergi ke nanti Kalau dia minta tanya Mas'alu ahlak dikir Ingum tu mulai ta'amu Ini azan dulu ni ni habis khusus macam ni tu masih wala rapil dia masih dia dia menang awal tu dalil ha ha dalil dalil ayahab kedua datang siapa <laughs> boleh bermain nah orang tanya dalil kita tak tahu dalil tu dah ayah so, susah so, kita ah dalil datang dia ayah aku dulu dekat Johor kat pasar boleh bermain. Insya-Allah yeah, apa dia boleh kena pun datang tanya. Kalau di azan berkali untuk kawasan kita ni. Azan syekh ni kan. Hmm. Kalau, hmm. Maka, dari azan masa kecil hantar sebesar ingat boleh. <laughs> maksudnya 4 46 dia ayat tak boleh. Okey. Ha. kalau, tak kalau tak dua kali tu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 kita. Tak dengar lagi dua kali saja. Kan? Kalau misalnya dia, di kampung itu ada dua masjid kan. Tapi tengoklah yang pegang pentadbiran yang pegang pentadbiran imam dan juga pengaruh masjid itu jatuh bersiapa. Kalau masjid syafi'i yang pegang ustazra masjid tu maka dia akan dia azan, azan ikut Syafini. Ya? Tapi kalau kampung tu Daerah tu yang pegang Petakbiran masjid, yang punya masjid misalnya kan Biasanya beri sebarang pada yang punya masjid kan? punya. Yang mewakilkan tanah ha, tersebut Dan dia malah Hanafi Maka akan diazankan pada uh, Waktu Hanafi lah Jadi walaupun dia akan betul Ada penduduk pada Syafi'i Jadi kalau misalnya dia ingin azan Juga waktu awal untuk bagi mewakili Syafi'i Dia kena tak menarap nah? Dia boleh kalau punya masjid dari komuniti pengurusan masjid zaman nanti boleh dak sen azan pukul 4 tengah pagi Syekh ini kan. Tak pula ah dia wala masjid. kalau masa petang ni kan orang satu dalam bercuma dengan ha, ustaz ni dia dia boleh semayang awal pasal dia, dia boleh datang insya-Allah kampung tu masjid dia masjid Hanafi. Dan tidak ada mulia Syekh jauh dan dia nak semayang Awal, nak dapatkan pahala, Afzal kan Boleh pergi Pergi ke majlis Hanafi disebut Kalau misalnya tak jelas Nanti kan, tak, tak dapat kebenaran Daripada imam ke mulisi Misalnya untuk azan umum satu kampung. Maka pihak ciput ada azan untuk grup Tadi, kemudian tamat Semayang, habis Tadi lah, ya. jangan pergi Masih tengah datang dalam majlis Hanafi Jadi azan untuk kampung jadi tak perlu lah dia, dia azan untuk seluruh kampung. Dia azan untuk jemaah tadi yang datang tu ni. Dia azan, betul, satu, satu, selamat, selamat, selamat. Yang bagi mazah syari, empat setengah kan? Habis. Dia lagi datang waktu tu, dia masuk muazzin. Mazah nanti azan mazah makan maiz untuk seluruh kampung. Ataupun dia nak semayang bersama dengan mazah nanti boleh masuk tengah, nanti azan pun boleh. Dengan syarat-syarat yang terbentur lah. Haa jadi biasanya ni bermakmum kepada imam yang bermalakh selain daripada Syafi'i apa hukum dia nanti ada di yang khusus panjang nah ha, ada ada perga mazhab nak yang Syafi'i ya? itu pun nanti dia pun ada dia, dia punya syarat-syarat dia juga sebab ada perkara-perkara yang batal bagi Hanafi tak batal bagi Syafi'i ada perkara-perkara yang batal bagi Syafi'i tak batal bagi Hanafi ha, nanti kita tengok tengok benda tu. ada nanti itu lepas buat-buat 9 -buat jemaah Dalam 8 9 jemaah tu dia isyak beli kan 2 Lepas tu pun dah kata Allah berkat hasar kita sambung hmm, Adik ke? Adik ke? Adik ke Adik? Dulu? Tak Ada. Adik dah? Ok insyaAllah habis lepas asar kita mau hadik dikit Sengaja kan? Jadi yang membaik itu berat Allah Apa yang Tiada baik untuk nama jenah untuk tampuk melantan kita mengharap bantuan. bagi kita, kita faham apa yang disampaikan. Insya Allah kita majlis kita. Semoga Allah melihat Allah memberi kita kita nama nama yang terkemuka nama nya semoga allah nama nama yang